Начальник будівництва виплюнув цигарку під ноги. Вони ще від Рюрика. Їх не було донедавна. Це ваші палі. Лавра поїде з горба, а ви поїдете в тюрму. Їдьте ви, начальник будівництва круто вилеєвся. І не заважайте, це старі тріщини. Побачимо, багатозначно мовив тудось Панасович і подріботів до виходу. За гвірткою тоном наказу сказав мені, залишиться сьогодні після роботи, я вас покличу. І нічого не пояснював. Я довго чекав після закінчення робочого дня. Ну, дягував, гортав старі журнали. Нових не отримуємо, немає коштів. Врешті подзвонив по телефону. Виходьте у вестибюль. Коли я вийшов, він возився біля розкладної драбини, з якої бібліотекарі дістають книжки з верхніх полиць. В лівій руці тримав поліетиленовий пакет. «Допомагай, понеси. І не розкудикуй. Перекинемо одну половинку. Через паркан полізеш туди. Я вже старий». «В кульку сірі паперові стрічки та клей. Наклеїш на тріщини вподовж. Там сторожа і робітники. Робітники вже всі пішли, а сторожа сидять під парканом і п'ють пиво. «Лізти було страшно. Майнула думка, що можуть стрельнути». Але страшно було й не послухатися Тодося Панасовича. Запах страху за парканом був відчутніший з страху нинішнього, чи ще давнього, старокиївських часів. Чи це сава скрадався за літописом? Змотався я швидко, дві чи три останні стрічки, зіжмакав і викинув на купу сміття, коли перелазив назад, зачепився за гвіздок і порвав штани. Переможці! і без штанів переможці, заспокоював Тудось Панасович. «Нікому нічого не кажіть!» За кілька днів він знову покликав мене в обідню перерву і знову повів до входу в зеленому паркані. Поряд з ним дипцяв такий же ветхий, як і він сам, дідуган з Комітету захисту старовини у полотняному костюмчику. Цього разу гіркався з охоронцями ще довше, поки ті покликали начальника будівництва. З ним прийшли до стіни колишньої трапезної – Тодось Панасович став, широко розставивши ноги, здавалося, і його білі-білі вуса розлетілися в боки. Я заглядав через його плече. «Тепер бачите?» – трагічним голосом мовив Тодось Панасович. Паперові стрічки на кількох тріщинах були розірвані. «Бачите? Злочин! Тюрма!» Обличчя начальника будівництва вкрилося білими плямами. Очі бігали, наче в котяри, пійманого в коморі біля сала. Ще дужче занервував його старий, коли вийняв з кишені піджака фотоапарата і почав фотографувати тріщини. «Хто це? Яке мали право? Це неподобство? Це...» «Так, це злочин», – сказав другий дідок, – «за який доведеться відповідати. Тріщини від струсів. Отпаль!» Ми поверталися до канцелярії. Тоді Панасович не мав вигляду переможця. Плечі його опустилися, хода обважніла. Він шов ногами і щось мормотів. Я прислухався, куди пішло життя. Ці слова стрільнули у мене. Так, куди пішло життя? Моє, Тодося Панасовича, всіх нас. На боротьбу за кожен експонат, за кожен корпус, на сварки з начальством, на вибивання копійок, на ремонти та всілякі дрібні оплати. І чого досягнуто? Кому це треба? Останні сентенції я виставляв перед собою Дивився на старого і думав І він, і я не вписуємося в оцю віртуальну реальність Ну ось і тепер завариться крута каша Комісії, тяганина, сутички Все це відіб'ється на здоров'ї А результат дуже сумнівний Так воно й було Кілька позаурядових, маловпливових, малотиражних газет опублікували пристрасні виступи ентузіастів, які за ці роки ще не до кінця зійшли паром Кілька байдужих комісій прошаркотіли засипаними осколками граніту асфальтом, пили чай або в кабінеті Тодося Панасовича або в кабінеті начальника будівництва Двоє засідань в міськдержадміністрації, засідання в архітектурному управлінні, міськбуді Нечіткі двоїсті рішення. Гупання за зеленим парканом стихло, але роботи продовжувалися. Виявляється, вони давно були готові до нового варіанту – буравити свердлами асфальт і старі фундаменти під ним заливати туди розчин і опускати палі.